Fëllime shtë Allah në falenderojmë dhe vetëm për e ti ndimë dhe falen e kërkojmë. Gjusim Allah në gjellë valet që të në pajisë me virgjët mirët në ruen Ame. nga gjdo ves i keqë që Ame. nga shumë të të në në një losë. Normalisht njeri kur ka parasysht tërsin e moralit i cili përfrinë vetë në ti njësit të shumë të apastaj që duhet të pajisë me të gjë njeri, qëfar doloj njësit e që të përzidhe nga kjo tërsi dhe të ishte e që luar. Nga se ke Mirë po, nga njerën që rëtho, i, i referojmë i rëthanave, i referojmë i situatës gjinëmi, shtynë, të gjinëmi, ndështë ta kjo do të nështynë, detyrimisht që të filloj me njerën dhe tjerët mm -hmm. pas taj të i rënditim pas ti. Dojmë më ndëj se sëtë ne balafaqohemi me situata, balafaqohemi nga njerën me lajme nga anë e njerëzve, me sjele dhe të tyre që detyrimisht në shtynë të bindemi se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 A mundë thime një hodë që është një cilësin e vëritu në shëqërin tonë sot Turpi, kur thot Turpë, cikur thot një gjënafë, dhe jo një cilësi të mjerë. Po. Unë e kam një përshtype se sot është bërë të bërë Turpë të flasësh për Turpin. Nga se do të thotë, nuk kam mundë si shëqëria të zhvishet të tërësish nga Turpi, s'paku teorikisht, nga si i duhet, por problemi është sot se, në ato pikat kyqe ku duhet turpi dhe ku duhet tjetë prezent turpi, e fatë keqësisht kemi ose keqë kuptim të turpit, ose kemi tërësisht në mënë braktisjet të ti. Pra në njerëzit po, turp enda është turpë s'pako të orikishtë, që njeri u të vjëllë. Mirë po, e laj që vjëllë, nuk turproj që të delë për atirëve. Pra dy nje e pranojn turpin si vlerë. Mir po në çopse këshilluan për turp, ndiejnë se është neveri për këtë për ta. Kjo kë kë këshilla. Për mënyse po, mund të jetë një një një uh, këshilla për turpin mund të jetë e neverishme për shëmitë njerëzve. Qase, po atë që thjesht njerëz e kanë tejkaluar kufinë e turpëtit. E kanë pasur në fillim kanë, kanë qenë da që kanë kanë 109% turpë. Tash e kanë tejkaluar kët. Dhe ndiejn di si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 të paiset me vlera dhe të largohet nga veset. Andaj, gjitha këtu njeri ju i arrin me torpë. Torp. Pra ndaj, ne kemë obligimin dhe Allahot aza u gjelë, dhe është torpë, përshamu, që njeri ju më së të falë namazin. A se Allahot ka obligu, të i edhin që i kemë obligimin dhe ti, si nuk e kënë obligimin? E kemë obligimin dhe prindve tonë. Kushtë në ashtin që të krymë obligimin? Nuk, nuk ka, përshamu, që se njeri nuk falit, a ka litë që e dhe ranë, në këtë botë nuk ka nëse një nuk i respekton prindërit ti. e tij. Nëna e urdhon që të bën dëgj ose përshamu tangrit zërimi prindit. A ka leje në kolegj? Fatkeqësisht në kolegj që thirr denan njerëzit për shkak të mos respektimit të prindërve. Nuk ka kësë ligje. Atëra çfarë mbetet dini që tash në këtë situatë që është i lidhur ta nështë atë cilë mënyrë jo të drejtë me me prindin e tij, me, më me mësuesin në e tij, nëse lej nuk ka nuk ka stimulim shoqëror që ta stimulon këtë atë shvan betet turp është ai është marrë parajet para se të jetë personi ligjit para se të jetë personi dënimit para se të jetë personi i i autoritetit të xhumërop, është personi turpët, turp është ajo forca e brendshme, është turp, e kupton, është turp për më vjetër, turp, as mësuesem, ka mësuar drejt, është turp para Allahut xhela xhela u, ndaj është një fuqi fort shtytse e brendshme që e shtyn individin të i këllë obligime dhejti që ka obligime. E me në që i kërështë prokurëzimë maj mirë i turpit. Nga se do tëtë uh, përfrinë të gjitha, pas taj edhe uh, dëvinimet e tjera që jenë Nani thëmë për turpe. Për. Për. Miro, të tër, a mund të tërë, e mundë themi që turpe është një cilësi naturale, apo e fituar? Dhe ne për ku do të përshëndojmë nëse ka pjesë dhe ke naturali, dhe ke fituar, a? Si gjitha cilësi dhe virtu tjetër, të të uh, njëri ju lindë me dheqë,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 Nështëta e ka të ngulfatën nga ves të këqia, e që duhet të jelërën nukën të turpi që të delë jashtë. Përndaj, me një aspekt, në një sasit e caktuar, turpi është i lindrë me një rion. është i lindrë me një rion. Ti përsham mund të vresh uh, fmiur, apo i cili, uh, përsham mund, kur fëllën të kupten, dy vjeqarë, tre vjeqarë. Dhe ka musafirë, apo të mm. tenton për shembull nëna që që desh padotë për të tjerëve. E turpërot. E vështirë vogël mundot të manjo ose na kuptojmë se na të shmeje ti emocione të mësë bon kështu. Po edhe ti i vogël sprish pun drejt këtu pantuar, nuk don. Në çoftë prend disfarë kanjistuar, ja kan humbur turpin, ai se ka punën pastaj del edhe la kuristë nëpër rrugë. Ë vërtetë. Right, Por esenca në fillim, origjinalitetin e padurë origjin, <coughs> ai do të reagon. Për kë ka qenë këtë kuzhë kam thonë, nuk din.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 me këtë duos të lindur të turpët të plocuhet për kufizime që e ja them që këtë forcë që kemi lindur me të artë e mjaftueshme që të na shtyn gjithmonë të kënim obligimet për ballt të tjera që i kemi artë forcë e mjaftueshme që të na shtymin përpara që të rezistojmë vesëve të qtia kjo është pikë pyetje Çdo u japim të përgjigjen. A do të fokusohemi këtu kjo pjesë? Kjo është ajo. Kjo pjesa e parë në çdo një elitë me turp këngë që çercum hoc. Mirë, pra me këtë çercim, a kanë lloj turpit hoc islamin nuk e pranon. Në turp turp nuk e pranon dhe konsideron shëmim. Po, un tash duhet të kuptojmë, do të thotë fillimisht gjithmonë duhet të referohemi të referohemi gjithmonë definicionit për kufizim. Për kufizim, po. Po. Në çopse për shembull, nganjëra ë eh,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 Sart pengan nga kurri obligimet nuk është preferuar. Futë qoftë. Po, te djejmë në masë atë, do të thonë që më erdhi turk, më erdhi turk të falshëm, më erdhi turk ta bëj të veprim. Po, da, ose një eh? një motër mos timon të turpot dalë me shaminë në rrugë. Po, i vjen turp, ma shikoi njerëz. Kjo këto përshëreftohet. Ose përshëmbu njeriu e ka obligim çetmson. Çetmson spaku atë që duhet për veten e tij, ndërpara me Zotin e gjithë jetës. Edhe thotë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 atëre poduşim se ky turp është i refuzuar fatalesht. Konziderohet po, kundrua të po, kundrua, kundrua bashkëra thonë apo, pasi kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shallallahu alajhi wasallam, arjamu sigurisht se ka umuselej dhe dhe umuseleme para saj. Ka dhënë dhuratë Allahut. Allah nuk turpohet nga e vërteta. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah nuk turpohet nga e vërteta. A komu diçë edhe gruaja e yakulën në xhum? Sa ka kuptuarë? E ka mundu e se vetëm ma shkullit, ka se da nësi, në, në. si, si në do durja që te eakulen me, në, në gjumë? Ka dhëmë pe nga meni së shumë, po, që se shetë gjurëm, do të teshë në lagur, shetë gjurëm të espermës, a të rëbliguë që të latë. Si ka në që farën në nivell i komunikimit. Kjo është turë në nënkurën, në, që e vetë për eakulem e për këtë, nuk se është rëbligim. Në do të adi nga se me këtë që është e lid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 Ande me nilari ku nuk pësën. Edhe aje që të tërpëruat, nuk kamë mëzimë nësu. Mm -hmm. Dhe këtë tërpë kësa e radhe, në këtë citatë, është pa dëshimi qërtuar, asë nuk duhet të të tërpëruin për nësuar. Atë njerët hoqë, mund të themi, qëfar vlere ka të tërpin islam? Nuk pasë rëndësin që mund të ndodhe që në të që jetë nëndëshmim, atër qëfar vlere ka të tërpin për ne? Po, argument e shkeriat dhe kërkojnë nganë që ti shmangim turpin negativ. Po çuksi negativ gazet nuk është konstruktiv, nuk na duhet, nuk është i dobishëm. Turpi që na pengon për shembull që të pyesim të diturat, ky turp nuk na duhet. Na duhet turpi që na pengon të ta folim namazin kur ti vije koha, nuk na duhet. Turpi që na pengon të ndalim të mbuluar në rrugë, nuk na duhet. Ky turp kjo është të pritse pa nevojshme, nuk duhet kjo. Nëse ai turp që është i karkuar që është forc shtytse, që na shtyn si këto obligimet, na shtyn që të largohemi nga të këqijat, na pengon, na frenon nga nga veprat e shëmtuara, ky turp për të ka vlerën më të madhe në shariat. Një përtyre i dërguari, Sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u khayrun kullu. Turpi është i tërë e mira. Do thotë, turpi me këtë kuptim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 Për shumë, aje ishte mësus i njerëzimit dhe balafaqoj me pyytje nga mëtë ndryshmet. Problemet i njerëzim të ndryshmet, posa qeresht për shambull nesi o gjallar balafaqoj me gjireta dhe më intimet njerëzve. Me privatet e tyre, vinë të pyytin, nga se ta nuk kanë kënë të pyytin, nuk mund tja për i asë mjeku, atë qërshtja, mësusja, atë asë kosh, nga se kanë bëj me aspektin fetar, veçanisht ato që kanë bërë për shumë me qërshtje grave, sigur mes rua lehonis ku e diu çfarë të ngania din detale që nuk dinas kush mbohet ato detale por për di kan pse nga se kjo është çështje edhe tash patyshim të dëgjosh të dëgjosh kërkesat të tilla pyet të tilla të turprosh nuk mund ta ndjer turr a le të gjori sa selam ato tilla turproi dinat mos se ganjera nuk mund të vërtet me shpjegimin apo i thon te gruas ja Aisha shpjegoj ajo nga se ke mësua gurën tim ulat shpjegoj ajo nuk mund të let, nuk mund taj, nga se është çështje patyshim Delikat. Æ, është delikato, nuk mund një burë t'ja spjegon grua së detalët e tila. është pa mundshme. Uh, po, sot spjegon gjithë dhe ma, ma intime spjegon pa fje turpi. Së përse është tyra e pjese pa, para turpi që sa, mëthë, nuk egziston ma fatjesës. Një më vrenës për një turpi që dhe padushem, është pjesë e në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kur futet sport tek burri i saj apo. I ka këtë qenë me herë se Allah na ruaj ndo kë do të nëru, nuk, nuk kanë matur se po e thënë përpara. Më të madh Allah na ruaj. Një vajza nuk e ka matur. Në kë ka matur, ja padysh. Nuk nuk ekziston nuk... me këtë krasim bosh. Po allahu fat ke çes. Fat ke çes. Fat ke çes top. Mir poja, një ajo pse që bën me vlerë më të madh ose gjithato që përmban këtë virti të lartë është se një në emra të Allahut është El Hayy. Ai çtut proot. Emri i Zotit është. Emri i Zotit është El Wala sepse normalisht turpi i Zotit xhe laljal nuk është me konceptin e turp njeriu. Ajo turpi i njeriu është fort studtë se ç'është dikobligimet, Allah's kombligim da asqut, në asqut. Mirpo Allah jave turpi tikserada është, do të thotë në natyrën e bamirësisë. Nga se një rap që kërkon për Zotit xhe laljalu, Allahu turpot mos ia. Nga mirësia ti që ka. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se Allahu xhe laljalhu turpova ku ni rabiti ingrid duart ka qille që Allahu ta lutë për deç a tjetër kanë duar të zbrazura. Ka se kjo është turp që vjen nga bujarija e mohës. Si ti po ti rob, mumka përjet, ka lënë idhut të tjerë, ka lënë të tjerat një erë të tjerë, është burdhetuar mua, po kërkon pemi, un kam usht të jap mësti jap. Allah turpua të kanë duar të zbrazura. Dhe kjo është turp që e ka Allahu ta zëj. Dhe më është nuk i ngjanë kë turp të as kush, nuk mund të ijm në mënyrën se si është ky turp. Të Pas pak uni besojm se Allah ka një emër që është El Hayy dhe ky emër në kupton sallallahu xhallahu ala është i turpshëm, dhe turpi i Allahut azhjal padyshim nuk është sekultur për njerëz, por megjithatë ne duhet të përfitojmë nga ky emër i, i Allahut azhjet që e bën këtë virtyt me vlerë të lartë. Mirat, prej ndoshta të obligimeve forcë shpirtërore që ne duhet na në nxisin në për të kryer obligimet që kemi ndajve, ndoshta këshillimi i vëllezhit, i vëlezë mes njëri tjetrit. A duhet të kush me vëllezhin më turp apo ozot ekzistoi ai turpin edhe në këtën që bëjmë vllajton. Po ky varësisht, kjo varës ka dy aspekte. Ëh. Nga njëherë për shembull ne mund të gjim njëri që është i turpshëm. Dhe ky turp është pozitiv. Por nganjëherë dikujt e bezdis turpi të i madh, po çka po turpruar? S'ka goal, pse po ku? Po. Lëre atë turp me ti. Një njeri një e dëtet çerton te vllajini i tij për turpin e madh që ai kishte dhe kaloj dërguar i sallam dhe i tha pse po qerton tha shumë turpshum tha lera nga se turpi është hajri i gjithë jeta është e mirë gjithashtu kë ka rast të jepë sallam këna trashë e përmand për. apo ashtu do thotë është është hajër pse jo është mirë për disa nuk e dëmton por zot nuk e pengon në krye obligime. obligime po ai ka në turp më të shtuar se të tjerët turpova kur flet e ul kukën para të tjerë ky respekt andaj për çka turp që dikush e ka të shtuar por që nuk i pengon që nuk është domethënë e uh, pengjes për këto obligimeve dhe kërkimin e detyrisë e kështu me radh nga ato që i përmandom, atëra nuk duhet të xhilluar di kenë që mos u bë kaq jetopshëm. Sepse ganiera po shom prindet apo ekselojn vajën, do keni fazën se si duhet të duhet. Asa nëse turpi i takon dy gjinive, por më së tepri po, të ka fibras, por që na jep të shpresojmë që femrat do të ketë më shumë turp. Po patjetër, patjetër, ngase ngase natyra e saj është e tillë. Mm -hmm. Atu na sa është er, er, er, është është e thecit e të meturshme. Nëse nëse femra prishtur për atar do të çka tro pra, po. të tjerë. Po fatkeçia, po. Fatkeçia, andaj kur pridesh tek vajza e tij ose tek djalit i një turp që e e e e atë fmima atë turshme, nuk pengan, nuk privan, atare, e zbukuron atë mima turp. Do që e pengan, do që e privon nga kryer vligimeve, atëre mos e kshilloa që ti e ke dhënë atë turp, por kët fuqitë e turpë që ka orientojati ku duhet. Për mirë. Atëm kaç. Dersa e dytë nëse për shembull dëshojmë ta këshillojmë një vëllah, pa musliman ose motër muslimane, motër ta këshillojmë motër muslimane këtu më radh, dhe për ndërmjet, nuk duhet du të shkojmë patyshim, e poshtësuen kundulla zgjonet, edhe këtu duhet të jemi pak të turshëm. Meqenëse është bota patëjtëson, patëjtëson. Meqenëse kur bota është jo për dikën që është më i dishum se ne, që është noshtra dhe më i devotshum se ne, poçi këtu ka ndodhur gabim apo no shkohet me dofta me me një i zhvesh nga çdo fieturpi të përmandej rjamu në kampo duke borte këbosh kanë më afto në shaletë fal po mduke, mjënjën, po, po një një mën, më duket më premë kërcëje e kuptonë më janë apo hajë mund mashten de tola me ju po e paosh këtë turp është mirë më më në të gjithë ata apo ka sa e është temat e ti e ka ka bër burfon eksilojm me aq sa është ai s'mund të kuptoj apo aq ato e kupton le le po Kanë ne, e kuaj shum çnie ka kuptuar gabimet e tij. Dhe pasojë këm duke po marrë më ma atë, po duke lënë apo një. U kry. Pastaj i themi që kjo nuk ka ndonjë apetit më dal, po haj inshallah ti e bune, e bune të morë vuri fond. Ë ka marrë fond, nuk kanë vë. Pando ata që e dhan këshillim, duhet ta kemi, duhet ta kemi në shoqërim, shoqërim tonën dhe në këshillimin tonë të tërë, ç'i turpë. Nuk, nuk, nuk është një soj, si një, më të tjetëri. Normal, normal. Që këshil me i sharetë është që të otë. Po, nga njëre më jaftanë, ka fjall, një fjallë. Arabë të një fjallë, e një bëbili sharetë i e fëhemu. Njëri që është i menqurë, yes. e si një këptanë, e si një këptanë, e me gjestë këptanë, më jaftanë, e këptaj, këllëaj e. I ku këllëaj e tjesë. To, nuk jo që, ose ve liq familje ti. Apo të kemi kujdes si po e themi. Si vetë si po e xhevo. Vontar ndoim. Vontar ndoim shumë njerëut. Sa mund t'jetë marrën këshilla se vetë projektan. Po. Andaj, jiniu duhet t'i kujdesim edhe kët rast që ta shosroim këshillën me turp. Ja turpi pastaj e ndrejton. E ndrejton po, po si duhet po. Mirë, përpara sta mbyllim pjesën e parë, po mbi pjesën e fundit, a duhet të nxiset turpi në adhirim të Zotit? jesse. Por e që unë po se jap parë provës skuputje. Un po ella çaj mjaft flasim pastaj inshallah në pjesën e dytë. Po unë rregutërat mirë dhe ne do të kemi përsëri pjesën e dytë. Të nderuar miq, shkëputemi në një hapësirë të shkurtër për marr disa opinione në lidhje me turpin sot. Si konsideroni turpin? A është vërtet turpi i cilësi që duhet vlerësuar, duhet kërkuar, apo jo diçka e kaluar në kohë dhe nuk duhet i them më asaj? Tthemim mbas shohim opinionet.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 Amerikan Michel Fukuyama ne bashkërim dhe një globalizmi. Globalizmi në globalizëm. Globalizmi nën kupton një botë shumë të vogël, që ne komunikojmë shumë shpejt me njëri-tjetrin dhe jemi shumë afër njëri-tjetrit. Interneti ka bërë këtë, avioni ka bërë këtë, telefoni ka bërë këtë, ai ka, ka bërë këtë gjë ka ka ka thonë kështu që një që që ndaj globalizmit. Edhe në përhadithë që ka ardhur, që një popull ku nuk ka turp të shkon në anarki. Po s'padë turp të pegam të me mund të bësh çadush. Këto gjëra që çdo popull.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 Televizive kanë këtë lojë qëllimi, jo thjesht e bëjnë këtë punë, por qëllimi i tyre është shkatërrohet. Shkatërrohet shoqëria që, që largohet nga fenomeni i turpit. Po të shikosh psikologët më e mëdhi, me origjinë hebreje, për po shembull Freud, e gjithë teorija e tij mbështetet mbi seksualitetin, si si ta zhveshësh njëriun nga turpi. Shih, shih Durheimin, si si ta largosh shoqërin nga turpi. Shih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 turpin çoftë shtynë njëriun, ta kryni një obligim dhe Allah të Allahut të Azh-Zal, ta bën një adhurim caktuar. Mendoj se është më e rëndësishme në fazën e dytë që të jap cilëtet të, të adhurimit. Saqë është në fazën e parë, ta shtynë një të bën kët obligim mpat. ë Sëmundniu si ta të përdor turpin, ë apo nga nga mund ta akumulojë ke turp që ti bën adhurime të koletive. Kan thënë dietarët Kjo turp mund të del në shesh dhe të shpërthen me, me takimin e dy pikave. Mm -hmm. Cila është pike a parë? Pike a parë është të shash begatit e Allahot në bëty. Sa të ka begatuar? Sa më mërësit ka dhenë? Sa kuidesit për ty? Qfar do bëje ti në qofë se të mungon kjo begati? Qfar do të ndodhe me ty në qofë se do t'ishe në këtë sëprovë? E kështu më radhe. Kja, kja, kja, kja të shumë të Allahot ojnë të udhë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 Cilëriu e godatën e atij, të gjitha këto godinje eksplodojnë. Në në brendin e tyre shpërthejnë njësi të mëdha të turpit. E që gjithaqë këto pastaj bënë spaku atë kitë në masë të falsidut. Në spaku këtë, topaktën këto në masë të kalative. Topaktën kjo koçë po e ka lënë xhamik, topaktën kjo letë kalative. Sikurse e ka punuar drejtpërdrejt dom, njerëzit tan kon janë vrapin pas dënyos, vrapoti e vrapoti e kërkoni. Ti duhet që çështjet e tjera eh uh, e bokuvi an xhamia xhamia shaq rrym këm deri në kamat bën muhabet me ata apo po, subhanallahu ti a veç për farzior xhamia a veç ta falës drekën farzën me imam këon xhamia jo për të tjetër ta hamusin allah vit vetë ndo përpara xhamia hamda të kaliruar nga obligimet tjera thonë do të falë dy recote oni për mandat allah xhallahu al arrive të morë tre dëshirë që të vanohti kamin më të tepër për shkak këtë mund sish të bëj istighfar Pastaj sheh neti subhanallahu. Pastaj poja selam, ngritën këmbë, dalën, vrapojn, ecën tani rripak xhami. Kërkesë të fortë nga Allahu që na mos nuk qenë regull, nësha, ka qenë rregull. Osa ka pas meta, doja për kushtimin që ka qenë i vënë duhur. Atë spa ku plocoje atë met që kanë bën nga namazi me dhikr, me dhikim tac. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pastaj lutet e mm. pas namaz subhanallahu ngadal duke menduar çfarë po thatë alhamdulillah. Jo frapë. Të mësi Turp, jasht, turp, ti na mazoj kom për zotin. Ja kjo është vetëm ja çon apo i bë për të. Edhe kjo të shkon tek tek të të të shkon si thuhet, shkelën shkon. Po vrenku. Po vrenku. A dalë na duhet turpi bashkë të pikatë. Jo i mërsis dhe mangësia e njerëzit. Po, patjetër. Dhe kjo është thynë sh... si pa dhe... edhe për durim, po më tepër i duhet që ta cilëtet cilësinë durimin e tij. Po. Mirë. Ne kushtet kemi turp sa pjesë në farmaci, njohje më zoti më, më thon sa lloj turpësh kemi neç. Po pracoa kimi obligim. Dhe qe u obligim. Kthemi pse qe po kufizimin. Po, po pracoa kimi obligim. Dhe qe u obligim për ballo Allahut azhgal. Ande duhet tim të kemi turp ndaj Allahut azhgal, lavat yakri obligimat. Ne të kemi turp ndaj Allahut azhgal, do ke paus për një shënë ndaj djalë që mos të gjeni me atje ku ai nuk na nuk nuk e don. Do që dëshon gjithë atyre, dëshorë, dëshorë, të tjerë. Do që dëshon, do që knaç, është turp. Është turp. Njerit për shemb sot sot do të qënd të pamoralshëm subhanallahu. Kur dashurojnë të kryejë akt i moral, fshihet. Në vërtetë. A është vërtet fshihet në vërtetë? Në asnjërin për shemb, edhe edhe shumë mirë. Kur dikush do të ta ta ta shandazon dikën e kërcënon, t'ia publikon fshecitë. Do thonë jo zgond, pse çfarë është një falël të çpoq turpi, formal ama është një turp që të di njerës, a ti ke bërë kata, a ti ke qenë këtu, kjo, nda nuk e këmë i ditë, na këmë se njëri mirë, a i bë që të vritët pasaj. Ndaj, dhej krisës. Nuk kanë dëshkirë që të din, qëfar ke bërë ku ka shku. Qëfar të miran që Allah Gjallahu Ala, gjithë mund për cilë, gjithë mund të shë, din kushje, a nuk e frikë se të zbulan një ditë. A i vazhdimisht e mba një per dhe të mbulizm është aty ka një kufi panjetë të plot për logjën e orës ti ke një obligim ndaj tij të tërprohet të të nga shikimi i Zotit të tërprohet nga dëgjimi i Zotit të tërprohet njeriu nga nga nga, nga uh, mirësitë e Allahut që vërtetërisht i i i zbrajtë i dërtbeta të tërprohet nga çdo gjë prandaj turpi para turpit ndaj Allahut e xher. Ne këtu uh, ë kam të fjalë para vetë shumë të bukura për këtë drejtim po, që, që, që është si. mirë me Jezu Thuajëndësat, do të them se Allahu xhallahu te qenë ka thënë, rubi nuk është absolutisht i drejtë me mua. Subhanallahu. Allah xhallahu te i drejtë ndarë veti. Subhanallahu. Por rubet e Allahut nuk janë të drejtë me Allah xhallahu te. Dhe ëh, do të thotë forma të së padrejtë të rubet e Zot janë të shumta, por një bëtydhë është pikërisht për temën që po flasim. Thotë id'uni mithrat dhe un turprohem që mos ti përgjigjesh. Sigurisht që ka. Çfarë m'adivim? Po. Më thrat e ul turpën mos e përdijem. Ndërsa i them mos më kundërshto, ndërsa ai pa turp më kundërshton. I them mos më bë mëkat, ndërsa ai pa turp më bën mëkat. Ai pa ka është padrejti. Apo ai po të mos e bër kët, ti po e shkil. Ai turpi nga Allahu xhelal xelal. Pastaj gjithashtu uh, e transmetem se është përmend pra se që Zot xhelala ka thënë është, se Allahu Gjellewalaj ka thënë, o rubim, tërpëra u premije, të imbulej i turpe, të imbulej të mitët para njerëzve. Në njështë tërponë për Allahu Gjellewalaj, njëri mund të bënë mëkatë, mund të rëshetë. Po këta përshirë me një keqardit, turpë, qëfarë bënë, qëfarë ndodhët? Po në qovë se me turpë e për cilën mëkatin, dhe me keqardje, kjo është një mbulis me po, e, e, e, e përshka këtë munges e të turpit, atër pa dy shumë se rëzikon që të shfa që në zonë nërhojtë. Dhe vëllaj, subhanë Allah, e, një rejtë kër i dhe një turp para njerëzve, me siguri, me siguri, do të të të të shumë e ka provokuar dhe edhe, pa thëmë kushtimisht e ka sfiduar, mboles në Allah Gjellewala që ka dhe në këtë shkallë që të të tjerë të marrë më është këtë turpë që e ka. Për një nga se Allah është alë ha Dhe nga kuptim jam në ti tërpohet është që, që të shfaqen të meda robin ti parë të tjere. Unë i di, unë i mbulaj. Përda, anë ata që janë munduar të i mbulojt të meda para Allahot, azo gjelë. Të janë tërpohet nga Zotit. Allahot gjellë Allahot tërpohet nga shfaqen që atë medon në këtë botë, të por dhe të botë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të atëto atëna demokratë thotë po atëto atëna demokratë po sa ti kanë boluar këtë dhonië sa ti ke boluara do që është faq as ditë në gjykimet as në gjykim nuk ka shfaqjë parlamentor ne ne do mund të thrast prokuror kët bot i çësenca detyra e tij është me të shfaqtë me të që gjykimet janë më efikas pa një prokuror si mundet është e dikat pas duimit e tregu atë çfarë çfarë ka atëna gjykojci për vozë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 Uh, njerëzit uh, fëtë këtë sishtë kërë kanë hupë uh, turpin dhe Allahot ozë gjellë, kërë ka bërë që edhe ata vetja tyre para tyre mështë këtë vlirë. Vetja tyre para tyre mështë këtë vlirë. A nuk është turp ajtë njërës për të shë. Filonis për të shë. Përja Allahot ozë gjellë s'ketur. A, a nuk i, shumë halla, asë ka kur farë respekti vetja jute për vetën dhe në? Dë përshë të gjellë atë shëmtuarë. Vallaj zonjës së Paulit, eh, si ja lën vetë styrë. Që përshëmt nënçmuan para për ti duke kërkuar borxhe për shkak bëgjose, tërp, dhejtë, për vetës të Gjozovës. Paskë turp vetë vetë stënda. Asht as nuk e mëllje. Deri kur që më nënçmuqsu vetë, deri kur do të tësh një gënjeshtor, një mashtues, deri kur. A nuk është turp? Përse Vallaj, eh, uh, turpin e vetë vetës është rruga e Kanalis. Ajnin që e çeqman vetëti, turpërot. Nuk ka levetë zvetkat. Sa kanë janë një në domethësi më, më kohëj besimtar, më të jo besimtar, por të ketë një kanalit vetë, nuk ka lejon vetësi si që të bën gjëra të shëmtuara. Nuk bien atë shkollë. Kur i dërgoi sa selam, m'merrte më, bestimin nga gratë në mesit të ishte hindi. Hindi, gruaja e Sofjonis. Gruaja e Bo Sofjonis. Pa ashtë grua këndore, ai po e ka qen paganë. Ai ai ka qenë që ka ka, ka pagu vahshi uçi të vranë Hamza. Ajo, po këtë ka bën me me burmi. Dhe kur dërguar i sa selam, merrte bestimin nga gratë, tha, "Ma japni besën se nuk i bëni Allahu shok ndyrim, ta një nga ato tha, nuk bën zinë, ai i ngri dorën. Sahihul Rasulullah nuk e kanë bër kur kanë qenë në cirk, po e boi tash turp për kjo punë. Xha levet e sëmta po i kët kur, ka tez dil hura. Gani grua që është lir, i grua që është fësnike, kse bën zinaja. Qan bën zinë gratë shitura. Atu bën grua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 Para vetë vetë të të prrot, vallai për dëgjore. Ka pas zgjeshje që edhe kur janë la, sepse si kjo çështje është normale, po edhe kët rast do thotë, kanë pas turb, çt shikojnë pjesë turp, turp, të turb në trupin e tyre se është turb kjo punë. Ço gdinin kët mos. Po them që kjo është e kërkuar fetarisht, por po them që derin kët mos kanë pas kumëtyre. Kukaritme me qen niveli i karakterit njeriu. Një Ose të bëni vepër të shtuara. Vallai punë liga. Sikurse për shembull Zot na ruat, wallahi sot njerë që bojnë moralitet, bojnë zinë. Lëre vëdimë se radh tik për këtë që është haram. Lëre ato, le... këto të lejm on është njerë. Ku identitet si njëri. Wallahi me ta me ta sill një një një një një ushqim ga ushqim më të mirë në botë. Apo dhe para vetes. Para vetës, ushqim mai shtrejtë, mai mirë më shtretë, më mirë në botë çfarë duhet. Thuet urdna, vet po sa të, të, të bësh gati me ngën thuet Një vrejtje kemi se nga kjo pjatë që tashtu kanë grënë, filoni fistejko, njerë dhe atje, kanë borën me durë këtu, e kështu më rogë, kjo kanë betë nga ushtimi që ta kanë prejkë edhe kanë grënë, tashtu mëre, a prejkë? Me njerë të ka përshka një laj një verije, një fejlaj. A qëka jem unë, a jem unë qenë që të me dhu dhe në mund të bedoni njerë, apo e një vitë në gjmuat? Të në gjmuat e përte të të të të të t ata ruan një grua që ka prek çdo kushnte apo arsye nidëshka çdo kush ka born tea apo ti çka jete ti ajë edhe tia që betulinat tijë ka, e besen, shambull, që të tjerë po, të të targëti kur të marrë di praqë ato do të thonë se nje me poshtë një lloj kartë të brëndshme shikojë ndikajin burrënorë të shin kthën moralin e mushrikëve të mëkështur ka ka an teshë horra ka e ka lënë besën për shemb se do të haruan kanë jam jam rrezik pikë fillon kabilësh po vi azil politik ti po kërkoj të kabilat Nëse kanë pranuar azilin, azi e kanë pranuar se dihet atë. Të gjithë janë vró. Po nuk ka lejuar të dorëzohet, kështu është turp. Është turp për tën tonë, jo për te, ta ka mbrzo, me të. Tha, s'ka, atë kam u më dorzu kur kush më më. Neimi, kush jemi ne? Neimi, neimi jemi fenomen fizik. Është turp për gjyshet tonë, turp për tën tonë, turp për armën tonë që ne ta bëjmë kët, kët këtë këta ditë këta marshim. Herdhëm e tet i tursh për arritjes së di. Dhe gjithashtu edhe pasojë të vazhdon tet i tursh në parëzë. Nirëzut në rrugë. Njeriur, shosiri fletë fjotë në dyta, fjotë në pesta, pa, të pa kontroluar, dhe nuk o pikë turpi zonarun nga të tjirë. Se janë a thjur, oqë. Oqë në minutat në erdi fundi, minut e emision, dhe pëse mund kemi shumë për të folë për turpin. Mune, po e vrej, se dhe ti po të tërpër është më më, më më ndërpej, <laughs> pa Allah shërë, kërash, e sholë i kërështë për respektit të tënë. Vapë, të përë, oqë. Atire, në këto minutat që n me çfarë do ta mbyllje. Është sfidë që këtë tim kaq të madh dhe kaq nevojë më nezihim ta mbyllim, do të them me një thënie, por më ndonjëse ndoshta thënia më e mirë dhe më përmbledhën këtë do të ishte ashtu çfarë vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Sallallahu alaihi wasallam. Sal. "Idha lam tastahi fas namashat." A qoftë se nuk e torpa të bër çfarë të duash. Unë kuptojm të lejmit, por unë kuptojm të u mëse karakteret e dinjitet, atë sikur skitor e prishmë pitet e xhgjë. Nuk kemi fardbëjmë. Nuk kemi apo. Ne mund të kemi kontroll mbi ty me këshilla, me me vërejtje po pa të tjerë, po nuk pa të tjerë, ne ngriem dur për teatër bëj çfarë duash. Do të nderohet. Amin. Allahu na roft, Allahu na roft. Ne varmiç këtij fundi të misionit nuk më ngrihet të them gjë tjetër vetë se me këtë mbyllje që bëri Hoxha e nderuar Allahu e nderoft në këtë botë në botën tjetër me fjalën e profetit tonë sallallahu alajhi wasallam kur thatë nësë këtur bëjsh të duash. Lusë Allah unë daruaj të gjithë, qofësh në kujdesin e Zotit, takojmë në misionin e radhës, selamu alaikum, o rahmetullahi, o berekatu.